A már szerint való szent evangélium, negyedik fejezet. És ismét kezdte tanítani a tenger mellett, és nagy sokaság gyüle ő hozzá, úgy, hogy ő a hajóba lépén a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala. És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában. Halljátok, ímé a magvető kimé nevetni és lőnvetés közben, hogy Némely az út mellé esék, és eljövének az égi mandarak és megevék azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivel hogy nem volt gyökere, elszárada. Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek, és megfolytják azt, és nem ad a gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esék, és ádvala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hozvala 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig száz annyit, és mondanékik, akinek van füle hallásra, hallja. Mikor pedig egyedül vala megkérdezék őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat felől. Ő pedig mondanékik néktek adatot, hogy az Isten országának titkát tudjátok. A ma kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, és halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. És mondanékik: nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot? A magvető az igét hinti. Az útfélén valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihest hallják, azonnal eljö a sátán, és elragadja a szívők vetett igét. És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik miest hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják. De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók, azután, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkozának. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják. De a világi gondok és a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfolytják az igét, és gyümölcstelen lesz. A jó földbe vettettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely 30 annyit, némely hatvan annyit, némely 100 annyit, és mondanékik. Avagy azért hozzá ki elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá, és nem azért é, hogy a tartóba tegyék. Mert nincs semmi rejten dolog, amit meg ne jelentetnék, és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. Ha valakinek van füle hallásra, hallja. És mondanékik. megjegyezzétek, amit hallotok, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Sőt, ráadást adnak néktek, akik halljátok. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilye van. És monda. Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és föl kell éjjel, és nappal, a mag pedig kihajt és felnő. Ő maga sem tudja, miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarló teresztreál, mert az aratás elérkezett. És monda, mihez hasonlítsuk az Isten országát, a vagy milyen példában példázzuk azt? A mustármakhoz, amely amikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, és mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. És sok ilyen példázatban hirdeti valanékik az igét, úgy, amint megérthetik vala. Példázat nélkül pedig nem szól valanékik, Maguk közt azonban a tanítványnak mindent megmagyaráz vala. Azután mondanékik, azon a napon, amint estelőn. Menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivéköt, őt, úgy, amint a hajóban vala. De más hajók is falának vele. Akkor nagy szél vihartámada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba. Annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében, a feje aljon aluszik vala. És fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, És monda a tengernek, Hallgass, némú És elállt a szél, És lőn nagy csendesség, És mondanékik. Miért vagytok félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, És ezt mondják vala egymásnak, Kicsoda hát ez, Hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki.